det mörknade på otroligt mycket Snabbt ja. här på slutet ja, visst. Från här var det en strålande dag med värme och solsken Nu saknar han Miami kan jag säga Ja du har varit där jag tänkte, eh, eh, Snabbt bara det här med att Tompa brukar allt det här av Så säger man vad han tycker om podden ja. Vilket är, är helt trevligt Han tycker ja det var, det var bra Men det var lite för mycket musik i förra Förra avsnittet då, då vi hade Anders Hellström som gäst Ja. Så jag lovar att nej, det ska bli mera golf och fiske Nästa nummer Nästa nästa, <laughs> ja. nästa avsnitt Så ja, det här är egentligen golf och fiske-podden Men jag tänker att vi, vi, vi kan börja med din med, med USA-resa där Ja, just det Jo, man saknade det Jag kom på en bra liknelse där, och där faktiskt, att Det var som att alltså, Det var varmt som i en bastu mm. den, den liknelsen kom jag på Den var jag stämde bra Bara fattar ett, man upp typ. 40. Ja, jag var med om det. Har du hört det någon gång förut att den Det var varmt som i en Kom ihåg att du hörde det <laughs> först Ja, nej, ja, nej Jag, jag, jag, jag noterade det ja. Och så sen var det som ett kylskåp När man kom in i en affär Ja, när man kom hem till Sverige Men Sverige är ju på sommaren Kom ihåg att du hörde det Man borde gå utomlands Jag har ju bara upplevt en gång När jag var i Los Angeles 98 Då har ju bortat 40 grader ner i gånger Jag tror att det är luftfukt Där i Florida jag är inte säker. Så... Jag minns inte att det är så luft, luftfuktigt där i... i Nej, klöten. det är det med menar. Jag tror att det, vi får just det där att man blir så svettig direkt. Det tropiska. Men, du har Oj! Direkt från USA. Nu är det jag som får present här. Du får beskriva vad det är för. Tackar, jag öppnar på en Jag öppnade på en påsid, där det I, hjärtan, liquor. Jag älskar liquor med andra ord. Just det. Jag såg och vad bil... betyder liker för de som inte kan engelska? Ja, men det är ju spritt. Stark sprit. Stark, Stark sprit. Då snackar vi inte om, om någon likre är det under, kan det vara under 40? eller bara 40 och plus? Ja, det är oavsett. måste vara likre ja. också. Det är 35 tror jag. Den ja. där går vi gränsen kanske ja. känna. Sen finns det någon skamgräns. Ja. Det är inget sån här hooch eller sånt här fjärnt utan... Och det här så står det också på sen Free delivery anywhere on the beach. Ja. Ja, snack om service. Det <laughs> är ligga på beachen och så Ah, nu är jag sugen på Läcker. Ja, och Min så bara, bara sträcka upp i fingret. Ja. En southern tip. Ja. Först tar vi några vykort här. Jag har ju en del vykort från olika ställen. Miami beach. Miami, härligt. Vad är det här? Det här är en bild på eh, ett tvådelat kort Och så står det Me Florida på ena sidan mm. Och där är Palmer och de ut och cyklar Och de badar Och så är det You Då är det en som, som Styr en cykel genom ett vinterlandskap Ja, det passar Sverige Ja Trevligt Ja Och då var det bara halva Nu ska vi öppna resten Ja Jag gillar de här, de här påsarna De här amerikanska påsarna Frassliga Ja, de platsliga påsarna Ja Alltså du, måste, du får ju en påse till allt. Köper du en tändstick eller en, en, en tandpetare så får du en sån här påse. Ja. Alltså du måste... det är inte de här högkvalitativa Ica-påse? Nej, nej, nej. Det är... men alltså, det är sämre kvaliteten till och med, med påsarna. Om man kyr på sig. Ja, om man frukt. Mm. Det är sämre. Och det måste finnas berg. Kan man ja. älda upp dem? de måste ju kunna värma upp en hel stad. Nej, inte, de, är inte, de är inte så mycket för recycling. Nej. Och här mm. har vi då en... Svart t-shirt. Jag anar att som står på... Ja! En stor... Ett stort... Ja, det är, det är logon, Isla Love liquor. Miami Beach, Florida. Tackar! Varsågod! Den här ska jag bära sen på, på... På kortet? På kortet. Också. Ja, Absolut. Mycket trevligt. Ja. När du, när du nämner att, att, att det var som 40 grader... Mm. Så hörde jag bara en... En en, en en till mig det finns en, en diet att man äter det kommer inte ihåg vad dieten heter man, man äter bara man äter inte mat som har varit uppvärmt i mer än 40 grader. Mm -hmm. Okej. Vad tänker Amanda på? Du kommer inte äta någonting. då kommer inte du, inte då måste man ju ställa grejerna i kylskåp man kan inte äta nöt ens Varför det? Men den är ju bändare då är det 40 grader. Det var för fem då. Nej men alltså dieten är att ja, dieten. Ja, att, att, att det inte är det får det får inte vara värmt i mer än 40 grader. Högst. Oh, vilken konstig diet. Ja, jättekonstig Det finns många luriga dieter, men den... Den tilltar inte mig, känner jag som. Vad kan man äta då egentligen? Oh. kan vatten äta nötter? Ja, Chips. Så. Det kanske fanns andra förhållningsordrar också. Oh. Ja, jag tänkte bara några små grejer där. Det var att... Uh, jo, men Hille, först, du var den en vecka. Nej, ja, med resdagar. Jag var ja. där egentligen fyra och en halv dag. Oh. Men det var... Nej det var fantastiskt det, det, och bara, Jag låg inte på stranden och tänkte, Det är inte min Nej. grej Men jag var uppe och badade och så här, Det var skitskönt i vatten 25-30 grader och så. Här. Knappt var svalkande Nej. I havet Och så ja. så med Miami, Miami Beach där liksom, Alltså hur stor är Miami som stad egentligen? 2,4 miljoner stor Miami tror jag ja. Fast själva, Miami Beach var det 100 000 kanske Och Miami är det väl Ja. Känd, känd från Miami Wise Ja men de visade Jag var ju på en sightseeing och visade mig vad Sonny Crockett han, Det var en av dem som bodde på en båt Med en krokodil Med en alligator oh, Vad var den mörka? Det kan nog vara han Det var Tabs. Tubbs Tabs, han Jag tror det Och så Sonny Crockett var väl Don Johnson Ja det kanske var. Han Han som inskaffade modet med, med T-shirt och kavaj Ja och upp, uppkablad ärmar Ja visst Men då såg jag faktiskt en grej som jag hajade till För som jag aldrig hade sett Sen när jag kom tillbaka till Sverige den på radio, då hör jag en massa snack om det Och det är en grej som När jag åkte bussar så såg jag En tjej, en japansk tjej Som stod med en Som en golfklubba Och så hade hon mobilen längst fram mm -hmm. Och så Ett selfie med ställ. Alltså Jag ta selfie med Det hade jag aldrig sett förut Sen när jag kom hit till Stockholm så började jag, jag på radio då var det folk som snackade om ja, selfie-ställ. Selfie, selfie pinne eller vad det kallas. Man har med sig en pinne som... Ja. Men jag fattar inte hur de knäpper då. Liksom, så här. För det var ju som att ja, med ungefär en golfklubba ut och så var det... Nu kommer vi in på golf redan. Ja. Och eller fiskespö kan man säga. Och så sen, eh... sen peppar <laughs> en, en golfruva som man drar ut. Ja, hur fan du men knäpper liksom. fiske. Jag, jag tänkte direkt en sån här, du vet, en sån här lång som man plockar papper med. Men <laughs> ja, det, det, det, det, det, det, det är som en tumme liksom. Om man en kanske en sån variant som man har liksom som en, en Ja, kanske. Det, jag kan inte se riktigt, men du har inte hört talas om det aldrig. För att, för att man ska få lite distans för du visar. Det var rätt fult. Ja, då kanske vi ska Skog. Blå. <laughs> Skog omkring med en sån här som en käpp. Eller? Det skulle ju vara om det var en sån här modell i så fall. Ja, som, som, man drar som, ut, man, som man kunde dra ut. Ja, det är sant. Men ändå måste vi vara ganska stor. Jag tyckte jag var nog jobbigt när jag kom hit med ihopfällbart paraply. Då kände jag att det att runt och dra på en sån. Ja, ja. jo. Ja. Men okay. ha, du, du, har, du har inte sett sett den här storleken. Nej, nej. Här. Men jag har nog sagt, om det bra innan att folk verkligen börjar ha det. Så att det är nästa grej. Det var första gången för jag tänkte på förut när jag var i USA så här 2030 liksom sen jag började var där så man alltid kommer känt som man har rest till framtiden. Ja. Som det, det jag kanske är att kanske sagt förut men första gången jag var där 84 och då ja, då fanns ju den TV alla TV-kanalerna, ja. radiokanalerna som inte fanns i Sverige, ingenting sånt där. Video spelar Ja, det var inte så vanligt i Sverige. Nej. hade jag aldrig sett. Det var som att resa till framtiden lite litegrann och, och så alla filmer och sånt där De kom ju säkert halvåret och år senare till Sverige När var det där först? 84, 84. Och sen har det gradvis Ja, jag har fortfarande tyckt att ja, men, Få en blick, liksom. ja, snart kommer det där till Sverige ja. så Men nu tycker jag det är nästan ingenting men där var det första och så kom jag hem och så var det ingenting. Men det måste ju vara med allt att allt går mycket snabbare nu. Tekniken ja, ja. Allt, internet, är inte ut på det. Ja. Ja. Det går inte att fördröja mm. någonting. Liksom. Det påminner om, om raketernas sång Lilla Amerika. Mm. Då sjöng de ju där om ja, men när de började spela rock roll så gjorde vi detsamma här och gäng och Där så kom det, kom det hit att, allt, att vi är Sverige det är Lilla Amerika. Men mm. den låten skrevs ju också på 80-talet. Ja. Ja. Nu är det inte så, utan de kommer det samtidigt. Ja. Sen såg jag... Jag vet inte om du kollar på den här fina tv-serien Miami Ink. Nej. Vilken Tatueringskanal? det? Tatueringskanal. Ingen aning. Ta Tatueringstv. Att det är något tv-program där de sådär docusåpa där de tatuerar Miami Ink. Ja, nej. Den har jag sett nu. den. I Miami Beach. Vart är sugen på? Godden. På, på en tatuering. <laughs> Jätte. Nej, inte tugg. Om du skulle, Om du skulle bli... Ja, du måste göra en, en tatuering. Vad skulle du, vad skulle du göra då? Ja, då skulle jag göra en prick som är lika stor som en leverfläck. Mm. Eller mindre, som ett nålstick. Ett stick. Men då men... oss säga att det måste vara 10 cm minst. 10 gånger 10 cm. Ja. Ja, en saddenflaska. <laughs> då då. Jäkligt bra val. Eh, kanske en... en en rickenbacker eller en vox ja. eller så vill jag ha lite småkod med tamburin också man ser mm. en rund tam tamburin så kan man säga att det var. Mm. Att det var en tamburin. Tatueringar ja. så, så såg jag idag just med tatueringar är det ju så otroligt vanligt. Jag vet inte vi kanske pratar om det förut men för, för oss så känns det ju som för mig så känns det som att tatueringar det är förknippat med, med med värstingar. ja värstningar och ja, kriminalitet och eller och eh, Riktig riktigt hårda. Ja, det, det var det var någon som det var någon jag hörde någon som sa det som hade sagt någon förälder som hade sagt till någon att eh, att man skulle klippa för klippa håret. när man de äldre klipp håret och tatuerar aldrig. Mm. Det, det var liksom det var själva grejen. Vem sa det? Ja, jag vet inte, det var någon Jag har, jag har hört på någon, på någon podd eller någonting Men det var någon som fick ett råd av sin, sin föräldrar Att en grej är viktig Du ska inte tatuera det mm. För, det, för det, det förknippas med så mycket mm. Ja, mycket lurandeeri mm. Vad heter det? Inte falsk, men, ja, men uh, mm. Bad things mm. Mm. Ja, ja, Men så är det tvärtom nu Och idag, idag så såg jag En en på skolan som hade Simpsons yes. <laughs> på båda armarna. Så har du säkert alla figurer i färg. Nu är det, tror jag, vanligare att... att det är ovanligt att inte ha varit tatuerat. Ja, det tror jag. För de flesta ungdomarna har ju någonting. Ja. ju. Alla de här fotbollsspelare och sådana här. Och idrottsmän har ju ja. inte mycket. Otroligt mycket, och det såg man på på, på vm också. Ja. Men vad heter det, du, du, var, du var där, så du hade varit på någon sån här, eh, vad heter det, krokodiltur, krokodiljakt. Ja, alltså jag var en flop för jag såg inte en krokodil. Förutom de här tama som de hade i burar och sånt hade lagt ut. Nej, de hade ju liksom, liksom, liksom en litet, litet, litet mini sol, liksom, lite ja. alligatorer och så. Som lillskansen ungefär. Mm. Ja. Nej, men man fick åka. Det var rätt kul med någon slags svävare som, är, som man flöt fram över liksom, ja. träsket där, på, över gräset och så här. Och det, det var rätt coolt. Men man Ja, oh shit, såg ingen alligator. Skulle Vi du väl flytta till USA? Ja, du, du har ju gått ja, ja, ett år dörren, eller? Det har mycket nackdelar, eller, men ja... Jag gillar ju land Helt klart Jag pratade med en, en kille idag på, på jobbet Och just så att vi skulle åka till, till, till New York om en vecka Och han, han hade ju varit, aldrig varit där för den här gången Alltså, alltså jo men jag, jag Vi, vi var till ens föräldrar i New York Jag, älskar, jag älskar New York Ja men jag älskade hela, hela USA Så han var ja. ja Och han är så sån där men han, han gillar ju Han skulle kunna åka till Vet jag Texas, Kentucky då. Alltså han skulle ja. älska så här knäppjökare Såna där White Trash folk skulle han tycka ja, finna, finna charmen i. Mm. Men det känns som att... Har, har du varit i Texas? Nej, har jag inte. Nej, jävla, men det, det känns, allting det är där det händer i Texas. Vad då något? Ja, men nu, motorsaksmassaken. Du har alla <skratt> konstigt eh, de har ju konst... Luria. Det är riktigt så här... Eh, det är ju eh, ja, vilda västen fortfarande lite grann. Ja. Där det är det otroligt konservativt. De är vapen, lagar och ja, jakt och ja men man bush inte, han kom, ja, från, han kom exakt. från Texas jag tror det Reagan, var han från Texas? nej, jag tror Kalifornien, jag är inte hundra undra men han var ju skådis han kanske kom han ja. kanske kom därifrån men det var jag tänkte på jo, men det är en grej till med Miami Beach det var det finns ju där finns världens enda Burger King-restaurang som serverar öl. Mm -hmm. Whopper Bar. Det, där <laughs> det hängde det. Där hängde hela tiden. Nej, jag var faktiskt aldrig inne, men det. Var, det var, de, jag var på några sightseeing-tur och de poängterade. Liksom, This is the only bar in the world. Det är I mean only a big burger. Uh, burger King-restaurant that sells beer. Konstigt att man inte har öl på fler ställen. Ja. Jag tycker inte att det är skitdåligt. Det bedrövligt. <laughs> ja, men... Man vill ju pimpla Men alltså Ska staten bestämma Om jag har en öre eller inte Ska jag få gå in och ta en öre på ett hamburgis eller Ska de börja beställa Ska staten lägga sig ihjäl Ska de beställa beställa mig Måste man smuggla in själv Med en brun papperspåse Med hamburgare När hamburgare man får smyga ut Öre där man har öppet Ja har du använt använde eh, Öresieden fasten. Nej inte som du och jag har kör. Jo. Kan, jo, kan jag gjort det har jag någon. gjort någonting. Men rejält indruck när nu. Ja, nej alldeles för lite faktiskt. Det kommer, det kommer. Väldigt fina. Ja, och då var ju de var ju inte Då var ju alldeles nej de är inte alldeles för liten de är alldeles perfekta. <laughs> ja. Man, man dricker, man dricker jäkla många öl, men det är bra sak. Jag tänker på så vi, vi pratar lite grann om om eh, Presidenter och sånt där. Har du Du snart val? Ja. Har du gjort ett val? Har du vet vad du ska rösta på? Nej, då har jag inte. Men jag vet ju åt vilket håll ungefär. Ja. Åt, åt det ena. Åt <laughs> ena hållet, ja. Men, ja. Du då? Jo, ja, men jag... Ja, du, du kör samma som alltid, nu? Nej, jag har, jag har faktiskt kört... Jag körde faktiskt... Jag har alltid röstat socialdemokratiskt uh -huh. Förutom i Förutom i lumpen Då, då var jag såfliggare Då röstade jag ingenting uh -huh. Och de två senaste valen har han faktiskt röstat på Folkpartiet An Och anledningen till det, det var ju just, just att Björk Lund och skolan är, det? är han bra för skolan? Nej men alltså de hade, de hade ju, Det var det de propagerade för liksom att Nu sätter vi ner foten ungefär uh -huh. Lärarna ska bestämma och, och allt det där. Om man jobbar i det där i i eh, 28 år nu, så. så så ja någon ändring ändring får det vara liksom och de propageras men det har ju inte hänt någonting på på, på åtta år. Nej. Så att eh, jag kommer rösta rött i år. Ja, Och det, det känns eh, ja, nej, vi måste tillbaka. Vi måste så ta, ta, ta, ta, ja, vi måste att vakna. Folket, folket bygger landet som som Lundellsön. Ja. Jag har ju kommit från andra hållet nästan. Men jag är, nu lutar mer åt vänster också. Ja. Alltså jag har, liksom, jag har inte haft någon åsikt riktigt förut. Jag har fladdrat lite grann så här. Bara. För, för det hörde jag, var det på sista Alex och Sig podden Så var det, eller den sista, de här valaffischerna. Alltså det som står på valaffischerna, det kan ju gälla vilken, ja, vilket parti som helst. Ja, just det. Och jag, jag, jag lyssnar också på eh, de här valdebatterna, som valde, de här utfrågningarna. Mm. Jag såg Löfven och jag såg eh, Reinfeldt. Nej, Löfven hade inte var det. Löven. Löfven. Löfven, ja. Nej, han hade inte var. Det var, vad heter han? Eh, Kristdemokraternas... Ja, visst. Han. Ja. Ja. Göran, Göran Hägglöv. Hägglund. Hägglund så den Ja. ja. Eh, då, och, och, och det var det intressant. Men men det, det de säger det det, det det är bara det också det kan gälla vem som helst liksom. Ja. Vilket som helst. Och, och när de när de debatterar och, och Reinfeldt emot varandra då var det bara ja, men de svarar inte på frågor. De, de, det är ju en nej, <laughs> ja, men det, det är är verkligen pajseri ja. på hög nivå. Mm. Fan, det kanske är politiker, vad ska bli? Ja. Som politiker får du inga besvär. Vem var det vara? Ja, bogetryck, röde eller blå. Bogetryck. Ja, röda eller blå heter låt. Finns de på Spotify? Du? Nej, det, det tror jag inte. Det är avslutande bogetryck. Men <laughs> du kanske har några, alltså, Frågan är om jag har Singel någonstans. Hade någon här, typ Va, vad hade de för, för låten mer? De börjar i bogetryck, så börjar de sådana, sådana här litet. Eh, spelat spelade lite och Med lite halv... och körde någon låt som hette Greven. Mm. En halv fjolåt. och Sen gjorde de ens egen fråga. De gjorde, de gjorde en fråga, inte de gjorde en elpeplatta också. Vilka de där ja, De var i Celine och så var det Mats Bys, och var en kille som hette. Ja, just det. var Bölla. Nej, Bölla. Jag inte om jag det är. Men det var de som, de, de som var lite, lite äldre. Mm. Lite äldre än så. här. Man hade ingen riktigt sån här. Eh, ja, kontakt kontakt så. Men en, en bra sak med leven är ju att hon håller på mod. Vad för mig vilken? Det gjorde väl heter, hon centerpartist Modo på var, här... var inte hon där upp ifrån. Jo, hon hade gått på Nora tror jag. För hon var från västbotten eller sånt där. Ja, men jag för mig att hon. Att hon, att hon, att hon var modit. Ja. Ja just det. Och därför röste på henne då <laughs> jag följer dem Hör du, Har du sett Peter Apligen förresten på SVT? Nej, ingenting är Det är bra. Peter Apligens semesterresa tror jag heter Ja, ja Jo, men det, det eh, Han har som en liten storre. Då kan det vara bland En storre då han åkte till någon ställe Till någon ort Där det var en, en som hade skjutit sig två gånger i hjärtat För att det okay. var olyckligt kär På samma dag Ja Först så hade han, hade han fria till någon och hon sa nej och så sköt hans hjärta. Och så hade hon... Hade, så friade han igen? Ja, friade igen och Jag tror det var det så. Hur kan man skjuta sig i hjärtat och fria sen efter? Ja, ja men det, det, han sköt sig två gånger i alla fall. Och dålig skjutt att missa. Ja, det gör fann. Jo, men han jo. Okej. Okay. Och så åkte han runt i bygden och vad då här i Sverige? Ja, och så åkte han runt i den här bygden. det här, det här måste ha varit på... Jag vet inte. Före... För andra världskrig någonstans var och, och så åkte han runt och så frågade han folk lite grann och så men, men det var, ja. Det är inte allt han får ihop med trådarna riktigt. Nej. Men han är ju som, som är rolig. Ja. Och en, en fin grej, det, det var bland annat, det vet jag, Peter Nässon här som en svensk klassiker. Han hade, det var någonting med att de skulle åka vikingskepp. Jag kommer inte ihåg riktigt storre än de skulle leta efter. Viking och Vikingenskepp och så... Och då ville han ha, så riknade han hem till Anna-Mannheim hemifrån och frågar om hon kunde fixa fram en vikinga kläder Och han pratade till honom. Mm. han så alltså skrattade han till, nej det kunde han de inte göra. Liksom. Men hon kunde skicka någonting annat om han överhållande skrattade till. Liksom. För hon berättade säkert vad det var han hade. E, sen ska de gå ombord där på vikingaskeppet. Eh, då är det han och så är det ju eh, besättningen där. Eller tv-teamet. Och då kommer ju först, då kommer han hoppligen kommer som Darth Vader utgärd. <laughs> Och någon kommer som någon krabba. och någon kommer som någon typ sådan Robin Hood figur. Och så åker de skulle åka på den viknande Och det är sådana riktigt seriösa äm, sådana fanatiker. äldre herrar som har byggt upp den här viknande till tur. Och, och så står han och berättar om, om den här vikingbåten och allting. Och ser man Petriapil och då kommer han upp och står bakom honom i bakgrunden. Iken, dead way, till direktan. Och det är som Ja men i seriös hylen hade jag aldrig gjort som vem som helst skulle inte skulle inte göra en sån grej, grejer. Det blir så oseriöst men men men med han ja. om så, så, så blir det ju bronsura de, de där så Ja som... ah, jag vet inte men det, det, det kändes som att att, att ja. Gränsen. Ja det, det, det var det var genialt faktiskt. <laughs> vad, vad sa du om Peter Läslin då Nej men han har ju sett det här och han tyckte att det här är ju fantastiskt bra. Det här är det är ju ja. en, en klassiker i svensk historia Och det var ju, det, det var ju verkligen det. <laughs> Hördu, apropå om Knapp, men var, Fredags var ju parti. Ja, nörd Kan assen. du sammanfatta jag var ju inte där, jag missade ju men... Nej just det, det är på Vad heter det, det var på Elverkets eh, Eftersläpp eller vad ska man säga Efter, eh, after work Efter fjärt. Ja. Och ni, ni brukar ju ha nyutträngseln, ni, ni brukar ju träffas ja. Några gånger per år ja. Och spela musik och sådär och nu var det mer offentligt så. Du eh, var där. Jo, nej, du var inte där. Du var sjuk. Äh, ja. Och Peter Näsler var inte heller där. Han var, på, han var såg någon grupp, som svensk band. Det många gånger han har sett Elkvarn egentligen. Ja. Jag tror inte det är mer än vad Bagger har sett. Om. Tror inte, men han är, han är jämt där på slutet. Ja, på slutet. Men Nu, nu måste han ha sett dem alltså... 50 gånger, tror inte det. Ja, kanske. Men det tror jag jag nästan har gjort. alltså. 40 kanske Åh oh, herregud Genom, Ja men första gången såg de kanske var 84. 84. Såg de inte på musikhuset där Jo en gång på musikhuset Men inte den där klassiska där på gamla musikhuset, Nej, jag, jag såg det. på nya musikhuset okay. 84 tror jag Så Då hade jag sett dem innan Ja, ja, jag, ja många gånger Ja de där. Och, och, jo men det var trevligt Det var ju eh, Det var ju idel gamla poddgäster som var där acke acke. <laughs> de var de det måste inte vara det. Det var blogg Blog Nej, men det var ju eh tätt med dem Ja. ja. ja det var... Bagger hade ju en fantastiskt fin countrylåt på sig. Ja. Och han spelade kvällens bästa låt, ja. Baby Blue Och så hade vi Jan Eström. Ja. Som har varit med två gånger. Ja, då har Bagger också varit för sig. Ja. han var där också och skrockade igen. Oh. han körde också någon topplåt för dig va? Rankat... Ja just det. han han körde ju um, Everyone's a Winner Med Hot Chocolate Det vet inte jag vilken det är, jag måste kolla upp, ja, det. Får kolla upp den sen uh, okay. Den, den rankas som tvåa Ja uh. Och sen så uh, Per som var där Var uh. med? Jo, Sören Häggle var också där uh. Uh, Och han, han krävde ju revansch <laughs> De, uh. Dels Dels på, på Bullspel bull Ja, jag uh, försöker göra sådana här turneringar Matcher bland gång på platå. Ja. vill uh, ha revansch över på podd. Han vill ja precis. Han var inte nöjd med med med sitt podd. Han Han har höga krav på sig. Ja, och jag vet inte om Martin vill säga att han var revanssugen, men han han han ville ha revansch. Han tillbör krävde revansch. Oj då. Ja. Och sen så spelade var det Fredrik Nordström som spelade heta Nordberg. Nordberg. Ja, <laughs> Janklar, Nordström ju vetar. Är, ja. vet, är roligsk på ja, just det. Ja. Mycket fel så på namn på ja. taget. När han spelade eh, något roligt så en kväll happy hour med Lars Mortensen. Ja. Tredje plats. Hur såg... länge sen hörde den det? Ja, det gillar jag de kom. Jag köpte plattan London Hall 04. Ja, just det. Och jag såg den på fryshuset, eh, Fryshus, fryshuset. Och det var ju precis när plattan Fryshus då det låg på söder. Ja. Mm. Precis, när de hade släppt eh, plattan. 85. 86, det ja, måste vara 87, 87 kanske ja. någon gång. Okej, okay, coolt. Eh, så den var ju som eh, nummer tre. Mm. Roger Solak så är det där. Mm. Också. Eh, Hattbjörd Stahlberg, den Bauer, den var ju rolig att, rolig att höra. Mm. Ja. Nej, det var en det... glad, glad kväll fru, ja. i alla fall. Jo, det var en, en, en, en trevlig kväll. Hattbjörd ja. på musik så... så jag kunde så mycket musik. Nej, jag, jag, jag ska bara nämna jag att, att jag lyssnar på på uh, lite reggae på slutet. Jaha. Om man konstigt ända är så kommer in på för jag jobbar med en kille som är han hiphop och reggae och sånt där. Mm. Så det var det att jag kom in och började lyssna och på Black Huru. Okej. Okay. Det var ingen koll. Cool. För de de, de lyssnar på ja men när det begav sig tidigt 80-tal. Och så slängde jag på Clash Sandinista också. Ja. Ja, det är mycket reggae. Ja, ja, det är mycket dubb, dubb reggae. Ja. Har du börjat komma in på hiphop också nu? Nej. Stop it, Thatcher, säger jag. Nej, hiphop. Det det känns omöjligt, eller? Ja. Okej. Okay. Det kommer jag aldrig att... Nej. Ge en chans. Ge en chans? Nej. Det finns mycket, mycket annat före man skulle ge en chans. Ja. Sursömning har man egentligen alltså <laughs> bland annat. Oh, jag hoppas sursömning funkar förresten. Ja. Checka ser... sursömning. Du... Ja. Nah, jag är, ja jag äta, jag jag är du sursömning? Nej. Tänk inte man, det så. Nej. Ja. Lite kan aldrig äta sånt. Det var sallt. Du är du är ene från från sursömningar. Ja. Du är. Hemifrån, ja. Ja, du och. Jo. Nej, ja, jag jag äller men det är inte inte som som som min fru kan vara mer än så över sugen på sursömning. Nej, var, man kanske måste vänja sig om... som ungefär Som en och sånt där Första gången jag tyckte jag inte jag hade gått heller jag... Första tre kanske mm. Eller många grejer jag tyckte som Oliver tyckte o jag inte var så gott Oliver sen... har inte en liten chans Det tycker jag kan kanon gott nu alltså, Kan du sitta och checka oliver som är ja mm. Nej men då kunde jag inte Tills jag var Nej, men Sex, sju år kanske mm. Och så börjar jag och så ja, fan, det, det är rätt gott och så... Det är många grejer som har kommit över så... Du vet att svart oliver är bara färgat Färgade gröna? nej det är så nej nej nej jag har jag över mig amatören marathon bara färgade. du skrattar du, ska också, <skrattar>, du <ska alltid> skrattar också du <med gla> skrattar också Berättade någon om med glasögon man kunde <skrattar> man kunde, <skrattar> <skrattar> ut så där ju det är ju det kan du ta på ljugtråd Du det du tror att det var driva så här. Nä, nästa nästa ska <skrattar> nästa foto ska sitta kan du inte färga en live får se att det funkar. Ja, är toppa jag ska, i svart Nej, jag ska ha såna här ja, det, Jag menar jag sänker de gröna och så. Är de gröna oliv eller gröna? Ja, okay. Ja, nej men jag, jag ska ha såna gråa ögon med ena ena sidan olivfärgad och olivgrön färgad och något svart. Och så ska jag ha på på kortet <laughs> ja. Nej men det är golf och fiskepodden. Ja, just det. Hur, hur du är ju en, jag är en fiskare. <laughs> nej, jag pimpla lite grann i gärna mitt liv, ja. men oftest oftast inomhus. Pimpla vin. Eller på, ja, ja pimpla, riktigt också, någon gång. men det var det var länge eng inte? Ja. Det var kanske under tio år omstår var det. Vara. Han bara håller isen och låg. Och jag tror, vet inte om alla människor fick dem fisk, men ja. det var lite speciellt. Jag tror till och med att vi hade vi hade sen stue eller vad heter det är idag friluftsdagar, då man var ut och pimpla. Alltså. På, jag kom upp på, på högsta av eller kanske gymnasiet. Men borre på så finns en fantastiskt rolig grej. För Tompa han har ju fisken sen. Och även hans far Onni. Mm. Och så Penty, en, en gammal kompis också. Och hans farsa. Du är tragisk. Ja, ja precis. Så, du var bra äh... att pimpla förut Stefan. Du var bra på pimpla nu. Är du jo, och då åkte... Då var det var Tomys farsa och farsa som var ute och åkte. De fiskade överallt. Ja, om, det här, om, om jag har eh, om jag minns rätt så har de kört någonstans för det var på vintern och de har kört och sett att den här den här de har vi aldrig sett någon gång så när de gick ner så började borra och de hade alltså en motorborr kanske till och med, jag kommer inte ihåg de borra. men då kom det upp jord istället och så är de utman och åker <laughs> okej okay. ja. ja, jag inte så mycket. jag, jag har en, en arbetskompis som heter Meta <laughs> Okej. Okay. Ja. Jag har haft, jag haft akarier. Ja. Well. I lördags var det drag. <laughs> <laughs> <laughs> Fan vad du har tillbaka om flöten. <laughs> <laughs> är det <laughs> Ja, nej, men fiske har... Så är skilja skillnad på... Det människa skillnad på, det är vad heter det... en? en, en, en, och... en fluga för den här. <laughs> jo, ja, men abborres. Ja, ja, ja, fiske det var en fluga. <laughs> inte att ta Ja, abborr är kan gott. Ja, men när gäller fiske då vill jag ju väl fluga på vägen men inte bränna mig så mycket. Nej, men abborr är gott. Vi kan fiska inte mer. Utömmande fisk <laughs> <laughs> <Ja. laughs> är alla nytta. Lika mycket som mod och och <laughs> hack. <hör> vad, vad tog ni upp på fisk i pol? Jo, men att aborten var gott. Det måste vara en av grejerna. Ja, ja. Ja. Ja, jag kör ja, inlagda abortens <laughs> det var fantastiskt gott. Ja. Sen så i Sjäker faktiskt fisk in och ut det ja. det är det är, det är gott det är inget ljud de, de är svåra att få tag på ja och fiska upp ja. men eh, du har inget du fiskhistoria du kan du kan berätta så att armarna inte räcker till ja nej. eller att du ut i fiskar någon gång och fått en jättestor nej Ja det var Helt extra fisken förresten uppe i Örgurund. Ja, han. han hade fått ett spö i 15%. Ja, spö upp <hållanden> Men nej, det var väldigt lite fiske. var, jag tror att det ska vara rätt coolt. Kanske. Ja, men alltså det här metar det, det, det var ju lite fridfullt. Jo, och, och sitta där och meta, det, det är som, ja precis du tog orden i mun på mig. Fridfullt men det här att kasta ut och behöva veva in hela tiden. Mm. Och stå där. Så har jag aldrig fått en fisk på på att... vågen. Äh, kast för. Äh. Jag, jag tror jag har fått en eller tror jag fick. Ja. Men sen och det här att flyga. Det är ju... det är nog teknik. Jag menar ja. alltså, det är snäppet ännu värre. Casting Kastning med sport ja. ja, men det vill ha kast ändå fiske sport är men då har du inga det har du inga drag inga drag drag i den kalorssan <laughs> inga drag, <i> <laughs> drag i den sporten Nej. Jo, men flyga alltså, det kanske vi kan få få hjälp av fysikerna att ta med altså man han får kanske rätta oss om det är något fel på det här. fackta fel för, ja. för mig ja. <laughs> flygan ska man kasta så att hoppa den på vattnet eller Slänger ja. man den så, den så att den landar och sen drar man upp det, eller? Nej, den, den ska hoppa på vatten och så hoppar fisken upp och så. Tar... Men hoppar den av alltså sig själv? Sjunker inte det? Ja, det, den studsar på vattnet. gör det. Varför drar man tillbaka den? <laughs> för, för att röra så Sen så, <skratt> studsar den tillbaka. Så. Ja. Och så hoppar fisken ja, upp. Ja, ni det kan... Det kan <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> jag har ingen aning om men... det. <skratt> det lät dig övertygad. Rätt, rätt, rätt oss jag har fel. Ja. Ja men då då vi, då kan vi lämna fiskebiten. Ja, nu har vi tömt det. Ja, <laughs> vi tömde. Ja, Nu är vi, vi tömt, tömt det Jag lovar att ja. återkomma om jag kommer på något mer. Ja, nu, nu gör det säg. Kom då ovanhet. Vad heter han som hade fiskeprogrammet? Eh, vi snappar det. Bengt Öster. Bengt Öster. <laughs> Bengt Öster bra. Ja. Vi snappar det. Är en klassiker. Vi man snäpper som står med kasta. Oh. Det är snabbare Not <laughs> Never Not oh. Oh. Oh. I mean, Golf Golf, golf. är mer din, din, din gebit Hur oh. länge har du är på det där golf? Jag har spelat i vad är det, 18, år. Mm -hmm. 18 år 18 år <laughs> 18, <laughs> 18 år Hur, hur har varit att du börjat med det? Det var Det var Vad var egentligen Nej men det var lite inne med golf då, så var det väl var det att det var det var på uppåtgåd och, och så var det flera ja. kompisar som började samtidigt och så syrrans man spelar blir blev lite sugen och så, här. Så, och så var det, ja men saknar väl inte intresse Jag hade ont i knäna då så jag tränade sporten så mycket och så här men det är just att gå, och gå omkring på golfbanan funkar. Liksom. Men för att, spel, för att få spela på banan så måste du ha ja. grön kort. Ja, men så tog jag en sån här kurs på Ulriksdal. Golfklubben. Här, ja, här nere eh, du tog det? Ja, ja, jag bodde här. Och en sån här grönt kortkurs. Kort och så, ja, och sen så... Ja, det blev ju skitkul. Det är ju skitkul i början. Man sänker så mycket. Vad är du på nere på för... nu har jag... 14 14,9 tror jag Men jag har haft 10 som bäst ungefär. Men det var det så Jag tyckte att det har varit skitkul i alla år faktiskt. Utom ja, det är att eh, De har kommit till sin gräns Då man måste känna att man måste börja spela lite mer För ja. jag spelar ju bara egentligen i Övik Och aldrig, inte så mycket här Det nästan alltså ingenting här Så att blir det blir ju bara någon vecka eller två på år Sådär måste man hålla på Och nöta runt för att bli bra Måste man inte vara i någon? Jo, det måste man också. Vilken är du medlem i? Öviks Puttop. Putt är det Puttop? Ja. Och ah. Pister, är det Veckifjärden. Ja. Är det också en speciell klubb? Ja. Ah. Vad heter den då? flop <laughs> Förlåt, Hoppa. ja, ja men, Nej, men det är, det, det är fint. Men du har ju spelat minigolf. Eller banngolf Ja, nu får Försökt kalla Det här ju, kallas det, det, vi, det, det tog vi upp en på en podd du <skratt> ja. jag tror inte vi klarar, jag. Tror inte vi det, det du måste vara en grym på puttar om du ska spela långgolf. Ja, men puttarna är min starka sida. Men man måste ju ta sig fram dit också. Ja, har du aldrig provat. Lång. Jo, så slagen hingt så där. Jag, jag har aldrig varit ute på banan. Nej, eller? slagen hink har du runt? Helt jävla slut. <skratt> tog det i. Än va så jävla jobbigt, Ja, skitjobbet. Det är gränser med grejer. Man ska inte ta i så mycket liksom, teknik. Men då man börjar så sent som jag gjorde också, då blir det att man får fel teknik. och Så, ja. där, så att jag, jag har ju helt värdelös teknik. Jag kör bara på känsla. Du kör bandeslag. Ja, typ. Det är så här, Happy Gilmore. Mm, nej. Jag har inte sett Adam Sandler-filmen. Nej, okej. Okay. Adam Sandler vet du när. den Det är där komiker från USA som, Ja, ah, skitsamma, du är måste... en wedding singer. Jag måste, känna... jag måste se en mobil liksom. Ja, ah, Happy Hill. I alla fall, han ha kom dit och sprang han och gjorde bara, fram till våld och så drog till liksom i farten. <laughs> Ungefär som, ja, ah. han. Där kan du kolla på, det finns, nu vi pratar om Petra Apergen. Han har på Youtube, jag tror man skriver Petra Apergen golf eller inte, så har han någon sån här snabb golfkurs om mm. fem minuter. Okay. Jäk jäkligt bra, mycket bra. Ja, men det jag har med gård. du berättade i mig igår var att man är på telefon, nästan att, att, att det, efter, det efterfrågat med fiske och går. Ja. att eh, ni var på Tågluff, jag var Penti, du kom Penti in igen här också. Men mm. det var runt i Europa så åkte du och avslutade hos hans syster i, i Oslo. Mm. Han skämtade sin bil och så åkte vi hem till Stockholm. Ja man oh, hade en golf. Det som så så. Så Sen tänkte jag också just på på golf fast alltså, har man för en till golf Jag man kan. Så tänkte man tänkte att slå en birdie. Då mm. tänkte man den film med Peter Sellers, Birdie namnam sa ja. oh, jag han. vad hette den ja. ovirket parten Så gruppen finns ju Eagles, Ja, just det. Och så tänkte jag på och så sen Figure Mac Albert, Albatross. Ja. Och så tänkte jag på, på backare. Och så sen har vi ju nämnt bogeytryck. Ja, bogeytryck. Jag tänkte mm. på backare. Yes, kan can <laughs> just. Just. Ja, just det. Ja. Och så sen finns ju... Swayge par. Par, par, par par hjärter. Ja, Swayge Roost. Många år. <laughs> ja. Nej, men jag har väl inte så... Nej. Så mycket golf. <laughs> Gård, golv, golv Nej men nu har vi nämnt golf. Det ser ut som en golfgrubba med den här selfie-pinnen också Ja det är också ja. Alltså vi har ju vi har ju... Nu är vi tömt två ämnen <laughs> Och då kan man verkligen säga Nu måste vi gå över till mod ja. <laughs> Nej det får vi bli en specialpodd Det finns vi mycket att säga ja. ja Men apropå poddar så snackade vi För några veckor sedan om den här musikpodden Har du hört den? musik igen Ja har du hört den? <laughs> jo det var ju skitroligt några stycken, men det var, det var ju lite, lite lika? Jo, jo, det var det. Att, men det är ju en genialisk idé men det är svårt att, ut, att utveckla. För det utveckla ju att alltså, matrens. Jo, det, bara det, det, det är en podd. Den finns ju på en podcaster tror jag på ner jo. musikpodden och det är alltså en, två, tre minuter. Och det är ungefär som våra spårar. Ja. Jo. jo, men först så, så lyssna på. Jag alltså, landade med Fleetwood Mac. Mm. Och jag hade inte sett hur, hur långt avsnittet var. Mm. Och så började de prata om just att... De, de, de, de, ja, Mac är band som... Ja, de håller väl inte på längre. Ja, säger den ena. Och, ja, Och att de, de har ju förut musiken framåt, säger den andra. Och så... Ja, sen bara, ja, vi, ja vi säger väl så. <låder> ja. De har kört i två minuter och inte sagt någonting egentligen. Nej, <låder> bara klipp. ja De har gjort det på två minuter. Vi har, vi, vi, på, mm, vi, har ju... vi har snackat över 40 minuter Det här var ju Man, nä, nä, nä. <laughs> ja. ja, nej, jag måste bort till eh, Och hämta dotter på Ikea Jobba på Ikea? Ja, det sitter han idag ja. Sen åker direkt till Karlsson på torsdag okay. jag, jag, jag tänkte att eh, Vi bestämmer ingen, ingen Ingen låt, utan den som eh, Den som ja. vad heter den som klipper det här ja. vi kör ju o kripper sig men den som matar mm. upp allting, den får välja låt och då blir det en överraskning ok mm. kan bli vad som helst då har du väl mycket jag kör den här gången då. ja jag inte annars är det jag hade en jävligt bra men jag har jag vet nej jag kan jag kan spara ja jag kan spara jag kan köra storfisk någon annan gång två skoar ja just men då har jag en bra låt nej det lilla jag låta att ta ja, ja. Men sen, jag skulle gärna vilja ha röda eller blå Med bogetryck Men Kan det, kan... det, det, det finnas på Youtube eller där? Nej, nej. Vi, vi, vi får kolla ja. Men det var jävligt kul att få tömma Tömma, vet om både golf och Den och fisk. här måste ju heta Golf och fiskebåden Ja, det är klart, <laughs> tacka <för> givet <laughs> och så länkar man så att och som är guld på fisken, så jag kan <laughs> Det blir ingen musik på det finns Jag gillar dem. <också, laughs> jag tro att du kan få. Jag gillar också på. Hör äh, du på, på, på, på Sisters? Ja jag lyssnar på dem. Ja. Ja. Point of Sisters så också. Kan inte kan inte bra. Bara. Ja, ah, det här var oss i TED-5. Det låter ja. som så. Vi hörs nästa vecka. Ha det bra. Bye bye bye. Bye. I wish I was a fisherman Tomlin on the sea Far away from dry land In its bitter memories Casting out my sweet life. With a band of London love No ceiling bearing down on me Save the starry sky